Frantziar gobernuak finkatu du 2018-2008 urteko finantzamendu publikoen legea. Kari hortarat funtzionamendu gastuak ez dira emendatzenalko alko bat kakotx biez. Eta hori, irurogoi milioi euroko budjeta duten kolektibitate guztientzat. Hortan txartzen da, euskalirikun elkargoa bai eta baiona iria. Frantziar estatuak prefetaren bitartez kontrolatuko ditu ondorioz gastuak. Atzerapen bat dela azaltzen dauku Jean-Claude Hierert Bayunako hautesiek. Eniduriko hor oh, gilieta gira, eh, senta azken 90 urte horietan izan ziren urhats batzu eh, dexantralizazioaren eh, alde, eh, kolektivitateak irresponsabilitate eh, e berri batzu eskuratu zituzten, eta hor zinez giri atai gira, eh, reka nahi du hor kolektivitateak, eh, hala, galtzen dutera baita gauzen egiteko posibilitatea, eta erabaki bat hartzeko posibilitatea. Jean-Jone Txigarai, Euskal Irigune elkargoko lehendakaria dakaria eta bayonako uzapesa adena, bilduda dagoneko frantziar estatuko ordezkariekin negoziatzeko, eta berriz da ondoko asteetan. Negoziak eta horietaz, zer espero duen, azaltzen dauku. Beskond esper, aban le 14 avril, se peut-être fer en sorte que hi puisi aboa une forme de, non pas de régime d'excepcion, mais de retraitement des donne. Apirillaren amalaua intzin, espero dugu datu horiek berri kusiak izanen direla. Alors, il fode pas qu'on soit aujourd'hui sanczionez, da haurete finalment de, de bons elef, peske nuusom de bons elef por haba que l'ETA apelduze bue. CV... Ez inuke zigortuak izanai, ikas leonak izan girelako, amag elkago bateratzen lohtu baitugu Frantziak estatuak galdegin bezala. Kilfo razionalizel aksion publik lokal. Horren berri izan barko genuke, apilaren amala guaintzin, egun hortan, Euskal Hidigune elkargoak bere budjeta bozkatuko baitu.